A TÖKÉLETES MÁSOLAT David Madsen forgatókönyve alapján írta Lauri Mayrov. Berkeley Elkezdem a könyvét, doktor H. Tessék, ne haragudjon, Joe, a vizet figyeltem. Dr. Helen Hudson hátradőlt Joe Shields rendőrbiztos motorcsónakjának ülésén, és megpróbált kikapcsolódni, miközben átszerték a San Franciscói öblöt. Helen gond tűnt. Az utóbbi hetekben Joe többször is látta már ilyennek, és mindig mielőtt közönség előtt mutatkozott volna. Például Burbankben, a Report műsoron, vagy legutóbb a tegnapi könyvbe mutatóan Los Angelesben. A múlt héten megvettem a könyvét. Ó Joe, miért nem szólt? Szívesen adtam volna egyet. Egész halom van belőle otthon, és már nincs több rokonom, akinek küldhetek. Csak felmerült bennem, ha már maga mellett dolgozom, nem ártana tudnom pontosan milyen problémákkal is foglalkozik. Arra gondoltam, hogy ha lenne kedves, szóval tudja, mire gondolok? Szeretné, ha dedikálnám a könyvet, Joe. Hát, tudja, én még sohasem ismertem igazi hírességet. Ahogy partot értek, autóba szálltak. Helen udvariasan beszélgetett Siltz rendőr biztosan a nagyszürges Shields Siltz zömök ember volt, úgy 175 cm lehetett, Helen néhány centivel magasabb volt nála. Schiltznek kellemes, szinte kabaréba illően mulatságos arca volt. Ma egyenruhát viselt, ami újszerűen hatott a nyomozó öltönyök után, amelybe korábban Los Angelesben oly büszkén feszített. A San Franciscoi rendőrfőkapitányságon nyilván ragaszkodtak az egyenruha viseléséhez. Helennek feltűnt, hogy Schiltzett középtájt, mint a kisi szorítaná az akkója. Mrs. Schiltz nyilván minden este kiadó zsíros vacsorával várja haza a férjét. Helen elképzelte, hogy Shields ül a sörével és egy újsággal a tévé előtt, míg a gyerekek a lábainál játszanak. Ez az élmény épp olyan idegen volt Helen számára, mint azokki a pszichopatáki, akikkel foglalkozott. Letértek a 80-as útról maguk mögött hagyva a és San Franciscoi, majd az HB csomópontnál betértek Berkeleybe. Helen ragaszkodott hozzá, hogy Joe a kereszt szólítsa őt, de az első együtt töltött hét során mindvégig dr. Hudsonnak szólította a férfi. Képtelen volt rászánni magát arra, hogy Helent mondjon. Végül a doktor H. megszólításban egyeztek meg. Shields rendőr biztos némi félelemmel vegyes tisztelettel tekintett rá. Nem volt hozzászokva a hozzán hasonló okos, magabiztos és művelt nők társaságához. Joe jó ember volt, és szép lassan Helen is megtanulta értékelni rendületlen nyugalmát és természetességét. Ezek a tulajdonságok hiányoztak mindazokból a férfiakból, akiket szeretett, és azokból is, akiket tanulmányozott. Hellen már többször észrevette, hogy a férfi oldalvást rásandít, és titokban gyönyörködik arcának arisztokratikus, finom vonásaiba. A férfi szem dicsérete jól esett. Mostanában, időhiyen, Hellen nemigen ápolta a kapcsolatait, és érzelmileg nap mint nap kimerítetve derül lékkálem. Mostanában ő volt álmai férfia, egy gyilkos, aki befészkelte magát a gondolataiba. Két éve ott kísértett tudatába, még evés, ivás, zuhanyozás és alvás közben is. Néha-néha hajnaltájt, amikor a könyvén dolgozott, lehúnyta a szemét, és úgy érezte, Derülli ott van mellette. Szinte érezte, hogy tetovált karjai finoman átölelik, még a rajzot is ki tudta venni jobb görbületénél. Jézus vértől csöpögő szívét belemártat késsel. A férfi Helen fölé hajolt hullámos, sötétvörös hajla keretezett, enyhén ráncos, de még mindig fiús arca, már jó néhány nőt megtévesztett. Ők aztán véres, kínokkal, teli halállal végezték. Helen feladata volt, hogy alaposan áttanulmányozza, kielemezze és kiegészítse a bizonyítékokat, amelynek alapján derüllít, örökre el kellett, hogy távolítsák az emberektől. Az emberektől, akiken kiélte megszállott, gyilkos ösztöneit. Helen kipillantott a kocsi ablakán. Berkeley. Jó egy éve már, hogy alkotó szabadságra ment. Hat hónapra rákiadták a könyvét. Rá egy hónapra a könyv a Beszellel élére ugrott, és Helenből egyik napról a másikra híres ember lett. A sorozatgyilkosok manapság sztároknak számítottak. Ellen meglehetős hírnévre tett ugyan szert, mint szakértő tanú és szaktanácsadó, de ez jó ideig kizárólag a szakmai körökre vonatkozott. Az utóbbi néhány hónapban azonban ügynöke beszervezte egy vita műsorba. A könyv egyre nagyobb példányszámban számban kelt el, és a People magazin teljes számot akart szentelni neki. Karrierje egyik csúcspontjának is tekintette volna azt, hogy országos sikerrel tér vissza a berkeley miután annyi évig küzdött azért, hogy a tanszék komolyan vegye a törvényszégi pszichológiai kutatást. Mégsem tudta győztesnek érezni magát. Az előadásán gondolkodik, doktorhá. Joe kérdése visszazökkentette a valóságba. Nem, Joe, bár jó, hogy mondja, át kellene futnom a jegyzeteimet. Kibámult az ablakon, amint elhaladtak Berkeley polgármesteri hivatala mellett, és irányt vettek satták felé. Ne aggódjon, el fogják kapni, csak idő kérdése. Érzékeny ember ez a rendőr, mindig kitalálja, hogy minis töprengő. Helen az ölébe vette fekete táskáját hivedd belőle egy köteg jegyzetet, az előadásának a szövegét. De jegyzetei helyett az útra merett. Képtelen volt most tudományos kérdésekkel foglalkozni. Daryl Lee Kalam megszökött a vizsgálati fogságból, és Helen nem tudott megszabadulni attól az érzéstől, hogy ezért ő a felelős. Sherman a kerületi ügyész sokalta az ő személy őrizetének a költségeit. Újra meg újra meghallgatták, de a brilliáns dr. Hudson túl törvénytisztelő és érzelgős lett, és végül el kellett napolni a tárgyalást. Derülnek a tárgyalást követő zűzdavarban sikerült túlszulejtenie egy bírósági végrehajtót és elmenekült egy törvényszéki rajongója, Teresa N. Lakom segítségével, aki talán Bonnie szerepére áhítozott Clyde mellett, de az is lehet, hogy Charlie Starkwater, Krell flugétjét szerette volna eljátszani. Szegény Teresa csúnyán végezte. Ő lett Kalam első áldozata a tárgyalás után, szabadulásának ünneplése alkalmából. Lee üzenetet hagyott Helennek a lány hasára karcolva, és egy kedves kis ábrát is kanyarított Terenc a kezére. Derül Lee stílusos kézjegye, törhegyel karcolt véres tetoválás volt. Ezt a letartóztatása előtti utolsó áldozatán próbálta ki először. Ráadásnak többnyire ondójából is hagyott egy keveset áldozataim. Minden művésznek dedikálnia kell a munkáját, mondta Helennek legutóbbi találkozásukkal. Sörman legszívesebben halottak tudta volna helen a tárgyalás után. Ugyanakkor tisztában volt vele, hogy Helen Hudson az egyetlen, aki segíthet abban, hogy újra elkapják kálomat. Ő volt a halálos csalétek. Derül Lee letartóztatásának pillanata óta folyton esküdözött, hogy bosszút áll Helenen. Teljesen meg volt róla győződve, hogy egy nap majd leszámol vele. Minden nap azzal fenyegette, hogy egyszer úgyis kiszabadul. Mióta pedig ez megtörtént, rendszeresen úgynevezett szeretett csomagokat küldözgetett neki, telerakva fiatal lányok hajtincseivel, levágott körömdarabokkal, időnként bőrdarabkákkal is, és legfrissebb áldozatának vérével írt érzelgős üzenetekkel. Szökése után egy saját kezülegért Bálint napi üdvözlőlapot küldött az igen eredeti versikével, ami azóta számos üzenetében szerepelt. Dokinak vasárnapi ruhád vett fel, randevónk lesz ne feleddel. Köszöntsünk ma szép vígnapot, derül, szabad kezet kapott. Ezen kívül előszeretettel hívta fel és válogatott ocsmánságokat suttogott a telefonba. Helen telefonszáma titkos volt ugyan, de Linnnek sikerült kiderítenie úgy, hogy Helen irodalmi ügynökségi titkárjának Phil donahue adta ki magát. Az elmúlt három és fél hétben Joe volt Helen testőre. Derüli egyetlen egyszer sem mutatkozott, még Helen nyilvános szereplései alkalmával sem. Helen egy kisé megkönnyebbült, mert éppen ma reggel nyugtatta meg egy régi barátja, David Samuels, a kvantikói FBI-tól, hogy a nyomában vannak. A Chevloret a telegráf sugárútról behajtott az egyetem területére. Helen úgy tett, mintha jegyzeteibe merülne. Joe csendben volt. Helen értékelte ezt, bár tudta, elsősorban annak köszönhető, hogy Joe érzi, nem igazán képes vele kommunikálni. Az ő feladata Helen számára védelmet biztosítani, ezért szerződtették. Mint ha csak Helen gondolatára válaszolt volna, Joe megveregette bal csípőjén nyugva a pisztolyát. Balkezes volt, amint azt Helen már korábban megfigyelte. Ezüst zöld eukaliptusz fák suhantak el mellettük, és Helen leeresztette az ablakot, hogy édes pikánsillatú beáradjon az autóba. Csinos lányok pihentek a fűvön az előadások közötti szünetben, süt kéreztek a tavaszi napsütésben. Dobókorongok repültek a levegőbe. Shields rendőr biztos hirtelen nagyot fékezett. Helen nyelt egyet. Csak egy aranyszőrű vizsla ugrott a kocsi elé, nyakán tarka kendővel, és a szájába kapott egy dobókorongot. A vizsla gazdája, egy félmesztelen, ófarkot vizselő fiatal srác elkapta a kutyát, bocsánatot kért és elszaladt. Helen a szemét. Egy pillanatra megrohanták az emlékek. Mire kinyitotta a szemét, már a McCulski előadó terem előtt parkoltak. Joe szállt ki először az autóból, körülnézett, majd bólintott Helen felé. Ő felkapta a bőrtáskáját és kiszállt. Először meg kell találnunk a másik rendőrt, akit ide rendeltek, és szólni kell a kampusz biztonsági őreinek. Rendben, Joe. Joe megkerült az autót, és Helen mellé lépett, hogy felkíséri a lépcsőn. Igazán csinos ma, Doktor H. Köszönöm, Joe. A polírozott szürke fémből és világos barna fából készült pódiumon Helen Harzen javában tartotta előadását több száz hallgató előtt. A terem zsúfolásig megtelt. Mindenki kíváncsi volt a híres íróra. Sokan a jelenlévők közül már két évvel korában is elvégezték ugyanezt a kózuszt Helen formában volt, mint mindig, amikor erről a témáról tartott előadást. Hangja maga biztosan csengett a feszülten figyelő tekintetek keresztüzében. Ezek a torz lényeg gyönyörűségüket lelik egy másik emberi lény kínzásában. Áldozataik sikolyai elfeledtetik velük saját fájdalmokat, a gyilkolástól felélénkülnek, később azonban depresszió, illetve már-már már elviselhetetlennek tetsző magányérzet keríti őket hatalmokba, és ettől csak úgy képesek megszabadulni, ha újra gyilkolnak. Helen fölött egy hatalmas képernyőn jegyzetek, diagramok és fényképek váltakoztak. A sorozatgyilkosok épp oly eszeveszettül vágynak arra, hogy újabb áldozatot ejtsenek, mint a kábítószeresek a következő dózist. Miért? Mi motiválja őket? Vagy mindez örökletes volna? Ha nem, mi az, ami ezekből az emberekből kiváltja az erőszakot, míg másokból nem? Tengernyi megválaszolatlan kérdés. Kis tartott, és előrébb sétált a pódiumon. Majdnem 180 centi magas, elbűvölő jelenség volt piros kosztümjében és sejen blúzában. Néhány mások percig csendben állt a patsorokat fürkészve. A hallgatóság egyre izgatottabb lett. Néhány diák előrehajolt a székén. Szíveskednének a terembe lévő férfiak egy pillanatra felállni? Rajta, járjanak a hölgyek kedvébe, hagyj vegyék szemügyre magukat. Ez igazán a legkevesebb azok után, hogy maguk annyiszor végig mustrálnak bennünket. Suttogás és nevetés hullámzott végig a termen, miközben a férfiak egyenként szép lassan felálltak. Rendben, minden húsz alatti és harmincöt év feletti férfi leülhet. Az afrikai és ázsiai származásúak szintén leülhetnek. További mozgolódás és széktólogatás hallatszott. Dr. Hudson ismét csak kisebb hatásszünetet tartott, mielőtt újra beszélni kezdett volna. Lányok mit látnak? Néhány jóképű fickót. Ha valamelyikük meghívná magukat egy sőre, nyugodt szívvel elmennének. Sőt, akár vacsorázni, táncolni is. Még egy görbe éjszaka is belefér, nem igaz? Nos, hadáruljak el valamit. Ellen felemelte a hangját, szinte fenyegetően folytatta. A sorozatgyilkosok 90 a 20 és 35 év közötti fehér férfi, akárcsak ők. vennék lányok, ha közöttük valamelyiknek a gyilkolás lenne a szenvedélye? Látnak valamit az arcukon, ami ezt ellárulja? Néhány férfi köhécselni kezdett. Többen leültek. Ellen végignézett a közönségén, és alig észrevehetően elmosolyodott. Mozgást támadt az egyik erkélyen, aki egy pillanatra magára vonta az előadó figyelmét. A nyugtalanság egy-két másodperc múlva előtt. Ellen visszasétált a szónoki emelvényhez, és a jegyzeteibe pillantott. Mögötte a nagy képernyőn gyors egymás utánban levetítették az utóbbi évtizedek legelemültebb gyilkosának, Ted Bandinak, Jeffrey Dunhamnek, David Berkovicnak, Albert de salvo valamint a hegyvidéki folytogatók néven ismert Biancsinak és bono a jól ismert képeit. Albert de Salvo, Bianchi és Bono, Berkovic, Deller, Ted Bundy, csendesek, szerének, sőt, kedvesek voltak. Pontosak jártak be a munkahelyükre és jó szomszédként viselkedtek. Az áldozataik mind megbíztak bennük. Gyakran meg is hívták őket otthonukba. Az FBI becslései szerint e pillanatban valószínűleg úgy 30-35 sorozatgyilkos cserkészi következő áldozatát az országban. 1479 ügynök foglalkozik a velük kapcsolatos ügyekkel, azonban képtelenek a nyomukra bukkanni. És nem rettenti előket az állandóan szolgálatban lévő 597 ezer rendőr sem. Rendben emberek, felmentem magukat. Üljenek le mielőtt még mindenkit félholtra rémisztenek. Mindenünk nem megkönnyebbült sóhajok hallatszottak. A sorozatgyilkos a modern kor szülötte, és nincs még egy ország a földön, ahol az ilyen ember akkora veszélyt jelentene a társadalomra, mint az Egyesült Államok. A megoldást a bűnüldöző szervektől hiába várjuk. Azok csupán, jó esetben, annyit tudnak elérni, hogy elkapják a gyilkost, miután az már ölt. A megoldás a megelőzés tudományában rejlik. Abban, hogy megfejtjük a sorozatgyilkosok pszichéjében lévő szörnyűségek eredetét, megpróbáljuk felleríteni azokat a dolgokat, amelyek egy ember gyilkosságok elkövetésére sarkalnak. Florida összesen majdnem 8 millió dollárt költött Ted Bundy elfogására és kivégzésére. Helen figyelmét másodszor is magára vonta valami az erkélyen? Elakadt a hangja. Egy pillanatig mozdulatlanul figyelt. Az oldalfolyosón Joe Shields rendőrbiztos megdermette, mint észrevette hirtelen ijegységét. Helen az erkély felső sorát nézte, egy skótkockás inget és a korlátra támaszkodó tetovált karokat. Viccentett joe mire mire a folyosó szélére sétált és körülkém lett. Épp csak egy centi hiányzott, hogy a közönség észrevegye. Helen ismét felpillantott az erkélyre, de csak feszülten figyelő izgatott arcokat látott. Egy pillanatra összezavarodott. Szent Isten, már mindenügy gyilkosokat látok. Itt az ideje annak az olaszországi nyaralásnak. Elmosolyodott és jelzésképpen megrándította a vállát Joe felé, mire az visszalépett őr helyére. Florida állam 8 millió dollárt költött Ted Bundy elfogására és kivégzésére. Nem lett volna hasznosabb, ha életbe hagyják tudományos vizsgálatok céljából? Talán, talán akkor megérthettük volna, hogy 1946. november 24-én született sok csecsemő közül miért épp ez a kisfiúvált szörnyeteggé. Talán akkor lenne esélyünk felismerni a jövő Ted Bandiait, még mielőtt lehetőségük nyílna gyilkolni. Rövid szünet után tapsvihar tört ki, ami nem mindennapi jelenségnek számított egy egyetemi előadáson. Ellen az emelvény szélére sétált, majd lement a lépcsőn. Shields rendőr biztos néhány lépéssel hátrébb követte. Helen a lehető legrövidebb úton el akarta hagyni a helyszínt. Megpróbálta átverekedni magát az auditoriumba támadt csődületen, de néhány diák hozzáfurakodott. A kezét rázogatták, néhányan hangosan gratuláltak. Shields igyekezett a lehető legkevésbé feltűnőnek látszani, és közben a tömeget figyelte. Egy idősebb, kopaszodó úr Helenhez férkőzött, és kezet rázott vele. Szép munka volt, Helen. Ha úgy gondolod, bármikor visszafogadunk. Köszönöm, John. Joe Shields figyelte, ahogy Helen szívélyességet színlelve kezett fog a professzorral. Közben Helen tekintete ide-oda cikázott az emberek gyűrűjébe. Nagyon nyugtalannak tűnt, látszott rajta, hogy minél gyorsabban szeretne kijutni az épületből. Nagy nehezen elvergődtek az előcsarnokik és sietősen eltávolodtak a diákok tömegétől, akik már alig várták, hogy Helen-re magukat. magukat. Ejha, maga olyan népszerű itt akár egy rockstar. Joe büszkén belekarolt, és elindultak a kiárat felé. Másfél évvel ezelőtt még fel sem merült volna bennük, hogy végérvényesen szerződtessenek. Elég egy bestseller, néhány tévéműsor, és már is meg akarnak tenni tanszékvezetőnek. Joe, el kellene mennem a mosdóba? Befordultak a sarkon, és egy jobbra első beugróban megtalálták a női mosdót. Helen elindult az ajtó irányába, majd elbizonytalanodott. Joe elélépett és bekopogott. Van itt valaki? Nem kapott választ, mire bement és körülnézett. A mosdó hatalmas, tiszta és ragyogó fehér helyiség volt. Új volt és modern, akárcsak a csúcs technikával felszerelt előadó terem, ahol Helen az imént beszélt. A fülkékkel szemközti mosdósor tetejét drága üvegcsempeszegélyezte a hatalmas falméretű tükör alatt. Joe kinyitotta a takarítószeres raktár ajtaját. A helyiség tele volt koszos felmosó rongyal. Ezután előbb a nyitott fülkébe kukkantott be, majd lehajolt és az ajtók alatt végignézte az összes zárt fülkét. Az egyikben megpillantott egy magas sarkú cipőt viselő lábat. Elnézést a betolakodásért, asszonyom mondta kicsit zavartam, majd az ajtóba várakozó Helenhez fordult. Parancsoljon, hölgyem! Elsétált Helen mellett, kisész szégyenkezve a túlzott elővigyázatosság miatt, és kiment a folyosóra. Helen belépett az első fülkébe. Gondosan letekert több csík vécépapírt, és az ülőkéletette. Éppen megfordult, hogy leüljön, amikor hirtelen egy huzalból készített hurok esett a nyakába. Helen megpróbálta hurok alányulni, de hiába levegőjét kapkodott, még sikoltani is képtelen volt. Végső elkeseredésében rúgdalni kezdte a fülke ajtaját. Kint a folyoson, Shields rendőrbiztos felfigyelt az ajra és bedugta a fejét az ajtón. Doktor Hudson, minden rendben? Joe kibiztosította a fegyverét és bement a mosdóba. A háta mögött ott lógott Helen a nyitott fülkében. Hirtelen kivágódott a raktár fülke ajtaja és derül líbukkant fel különös maskarában. skótkockás inget, katonaruhát és magas sarkucipőt viselt. Sötétvörös, vörös, rövid revágott haja összetapadta kosztol, a bőre tele volt sebb helyekkel. Hátulról elkapta a silcet, és a torkához szorította a kést. Ez az én pisztolyom! Mi a fenét keres nálad a pisztolyom? És mit csinálsz a női mosdóban? Kukkolod a kislányokat? Derülli most hellenre nézett, és félelmetes vigyó szét az arcán. Szinte táncot járt fogjával. Elvette Joe fegyverét, majd úgy fordította a férfit, hogy az is láthassa a helent, amint ott függ levegőjét kapkodva. Doki, maga a szakértő! Mit tesz ilyenkor egy magamfajta betegfaszi? Kibelezem, vagy lelőjem? Nos, Doki, talán mindkettőt? Még be se fejezte a mondatot, és már végig a kést Joe Sills torkán. Újongva meglengette a pengét a levegőben, és újfent hellel vigyorgott. A nő csak nézte fulladozva, könnyek borították el az arcát. Daryl Lee két gyors lövést teresztett Joe Shields mellébe, mire az összecsuklott és lassan a padlóra csúszott, vörös foltot hagyva a fehér csempén és a tükröt. Helennek most egy csöppet sikerült meglazítani a hurkot, és egy cippantásnyi levegőhöz jutott. Azután csak sikított, míg el nem ájult.